Növbət hədisdə isə ə, İmam Buxar Rəhmallah Zeyn bin Xal Əl-Gühənin hədisini gətirib ki, yəni bir gün Peyğambər Sal-Sələmdən deməli, itirilmiş əşkə haqqında soruşdur. Yəni, itirilmişdə əşkə odur ki, yəni hər hansı bir yerdə insan itirdiyi əşya var və o e, kiminsə itirdiyi əşya var ki, kimsə həmin əşyanı tapır. Düzdür, bu itilmiş əşyaların məhkəmə Məddənəyə xüsusi hökmləri var. Çünki Məhkəmə Məddənədə ümumiylə itirilmiş əşyalar mənimsənilmir. Məkkə və Məddənədə itilmiş əşyalara məxsus yerlər var ki, hər bir insan tapdığı həmin əşyanı aparıb həmin o yerə təhvil verməlidir. Çünki Məhkəmə Məddənə insanların da gəlib-gətdikləri yerdir. Ona görə insan itirdiyini, bu il itirdiyini gələnlə gedib həmən yerdən tapa bilər. Ancaq qeyri-məkkə və mədnədə alimlər ixtilaf etmişlər və bəzilən rəyinə görə o bir il və bir vaxta gəlib iki il axtarılır. Yəni insan müəyyən bir məbləq tapıb, hansı ki o məbləq axtarılabilən məbləqdir. Məsəl üçün götürək bir nəfər itirib 5 manat, bir nəfər itirib 500 manat. Axtarılmaq alanda hansını axtararlar? Deməli, 500 manat axtarılmağa namizət məbləq, amma 5 manata tam ki, kimsə buradan ə, Əhmədliyə gedibsə, Əhməd də 5 manat edib. Yəni, bu fikir düşünməyə dəyər mi ki, kimsə 5 manata gələsin, bir nə qədər, bir də qalısın Əhməd ediləyəsin? Yəni, ən az onun oraya benzin yanacağı nə gedədir? 5 manatdan çoxdur. Bu, qeyri məquldur və elə bir halda az bir məbləq olanda, bəli, insan onu yerdən götürür götürür və e, özünün ehtiyacı varsa, özünə sədə qeyriyir miskin fəqirlərdənsə, ehtiyacı yoxsa miskin fəqirə nəyini yer sədəq eləyir. Hətta yəni, qıyamət günü həmən insan öz malının tələbkarı olmasın. Ancaq iti, e, müəyyən bir məbləq, hansı ki, o axtarla bilən, yəni, o insan ondan laqqət yanaşmır onu, onu axtarırsa və belə bir halda onu tanıttırmalıdır. Yəni, tanıttılmalıdır ki, yəni, o insan həmən məbləğin vəsfin demir. Yani Demək ki, mən 5 dənə yüzlüyü tapmıcam Və yaxudda ki, 10 dənə 50 manatlı tapmıcam Böyle hamı deyəcək ki, mən təşdirmişəm 50